Geliefde, hierdie opname is moendlik gemaakt dier God wat voorsien. Mag die boodskap die saai land verreik. Alle navra besonderhede sal aan die einde verska word. Seen vir ee. Ek wil vanmorgen met die iets deel in die woord van die heren wat baie baie kostbaar is. Is die gedeelte nummerie 13. En die gedeelte gaan oor um, Joshua en Kahlep. Wie van jy kan onthou, wie is Joshua en Caleb? Hulle was deel van die twaalf verspieders, wat Moses uitgestuur het, om die landkanan te gaan verken. Jy ken hierdie gedeelte. As jy dit nie ken, nie gaan lees die hele nummer die 13. Is baie, baie interessant. En dan gebeur iets met hierdie manne, met hierdie twaalf verspieders, wat uitgestuur is. Kan jy onthou, tien van die verspieders, of twaalf het teruggekom, en tien het wat gesê? Tien het gesê, nee, ons kan nie hier die land in neem nie, daar is reese, daar die mense is groot, en het is so, die Bijbel verklaar, dat die enakiete, die enakiete was, was, was reese, hy het in daar die land gewoen, hy het in kanaan gewoen, die beloofde land, wat God vir sy volk beloof het, almeen, Maar twee van die verspieders het teruggekom en gesê, met God aan ons kant, kan ons dit inneem. Onthou wie dit? Kijk wat sê Joshua en Caleb. En hy het ons vertel en gesê, nummerie 13 Vers 27. Sê die volgende, en hy het ons vertel en gesê, ons het gekom in die land waar hy, hy ons gesteer het, en waarlik dit loop oor van melk en hening, en dit is sy vruchte. Dis een land van melke, dis een belofte wat God vir hulle gegee het. Slechts twee van die verspieders was bereid, of van die, van die mense wat uitgegaan het om die land te verkend, slechts twee was bereid om te sê, ek vertrou God. En my vraag vanmorgen aan u is, toe ek hierdie gedeelte lees, <laughs> toe kom hierdie vraag in my binnenste op, as dit ons was, as dit u was en ek was, wie van u zou u geskaard aan die hand van Joshua en Kaleb? Is dat enig iemand? Ek weet hoekom, ons het die einde gelees, Voor die eenvoudige rede, ons weet wat het gebeur. Ons weet dat aan die einde van die dag het, het, het, het God vir Joshua en vir Kaleb die belofte gegeen. Aan die einde van die dag het Kaleb gekom en gesê, uit vir Moose sê, gee aan my die berg, Jebron, wat God beloof het. Heer ken daar die gedeelte? En vanmorgen het u en ek, is ons precies in die selfde situasie. Die belofte wat God vir sy volk gegeen het in daardie tyd. Ek geef vir julle een land wat oorloop van melk en van hening. Dit is sy vruchte, groot vruchte, dit is een vruchbare land. Ek geef vir julle huise wat julle nie gebou het nie. Ek geef vir julle wingerde wat julle nie geplant het. Jy gaan lees daar die gedeelte. Dit wat God vir sy volk gegeen het. En al hier die dinge, al hier die dinge wat God vir hulle gegeet, was gebaseer op die werk van iemand anders. Amen. Wie het het gebouw? Die enakiete het het gebouw. Hulle het die wingerde geplant. Hulle het die stede gebouw. Hulle het die grond verzorgd. Die Israelite het niks gedoen nie. Hulle het ingestap en gesê, dis myne, dis my erfdeel, God gee dit aan my. En ons as kinders van heren, in die nieuwe testamentiese verbond, staan precies voor die selfde oomblik, as wat die volk gestaan het, in Kades Barnea. Precies die selfde oomblik. Want dit wat die belofte, wat God vir ons gegee het, is baie groter, as die belofte, wat God vir hulle gegee het. En die belofte, wat God vir ons gegee het, is gebaseer op iemand anders werk, en nie op ons werk nie. Verstaan vanmorgen, vrienden, verstaan vanmorgen Niks wat ons vanmorgen kan doen Kan maak dat jy rechtverdig is nie God kom en hy sê, ek gee vir jou Ek skink dit vir jou Dit is een geskink, die gave van gerechtigheid Die gave om rechtverdig te wees Maar ons staan vanmorgen precies voor die selfde kees As wat die Israelite gestaan het En wat my interessant was As hy nou hier die gedeelte gaan lees in Nummeri Toe Joshua en Caleb sê, maar ons kan dit inneem, met God aan ons kant, dis die belofte wat God vir ons gegeet, toe staan die hele volk in opstand op teen hulle, en hulle wou hulle steenig. Was dit die? En vandag nog, Vandag nog is daar zulke mense. Vandag nog, as jy vir mense sê, weet jy wat, jy hoef niks te doen om het te verdien nie, dan sal iemand opstaan en sê, nie bro, nie nie, jy, jy verstaan nie, jy moet werk, terwyl die belofte gegrond is op dit wat iemand anders gedoen het, Jezus Christus. Die volmaak, jy weet van die heren sê, hy was die volmaakte offer, En vanmorgen wil ek met u praat oor, om in Godse rus te wees. Ons gaan eers Hebreus 3 vers 10 lees. God sê, Daarom het ek vertoerend geword op daardie geslag, en gesê, Altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle ken my wee nie maar hulle het my ween nie leer ken nie, so ek in my toren gesweer het, vers 11, hulle sal in my rus nie ingaan nie. In die nieuwe verbond kom God en God sê, hulle sal in my rus nie ingaan nie nie in my land nie, hy sien vriende, in daar tyd, in, daardie, in die oud-testamentiese verbond, het God vir hulle, een land gegeen, een fysische land, een fysische land, waar huise was, wingerde, pitte wat hulle nie gaan grawe het nie, wat iemand anders gegrawe het, God het dit vir hulle gegeen, maar in die nieuwe verbond, kom God, en God geef vir ons wat, een beter belofte, een beter erfdeel, Ons erf vanmorgen nie land nie. Ons erf vanmorgen nie huise nie. Ons erf vanmorgen in die geestelike realum. Rechtverdigheid. Ons erf vanmorgen in die geestelike realum. Gezondheid. Ons erf vanmorgen in die geestelike realum. Om heel te wees. Dis die beloftes wat God gekom het. Hy het gesê, omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Gaan ons gezond wees. Die het al gelees? het al daar die skrifie gelees, ons gaan om net nou lees, in 2 Korinties, waar die woord van die Heere sê, Jezus het arm geword aan die kruis, so ons rijk kan word, dit is die belofte van God, en ons staan vanmorgen met precies die self woord, die selfde kees, gaan ons God gloe, of gaan ons sê nie, nee, hier die ding is te groot, ons kan het nie aanvaar nie, ons kan het nie aanvaar nie en ervaar nie, Kijk wat sê, Hebreeus 3 vers 18. Hy sê, aan wie het hy gesweer, dat hulle in sy rust nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorzaam is. Luister baie mooi, wat sê vers 19. En ons sien dat hulle door ongeloof nie kon ingaan nie. Van 40 jaar moes hulle in die woestijn rond zwerf vir eenvoudige rede, hy het God nie gegloe nie, hy het nie gegloe, dat as God met my is, is ek meer as een oorwinnaar nie, hy het, het nie gegloe nie, vriende, ons staan vanmorgen, vir die selfde kese. of ons kan samen die 10 verspieders, gaan staan en sê, nee, dit is onmoendlik, ons gaan het nooit kan doen nie, God gaan het nie vir ons gee nie, hier die mense is reese, hier die omstandighede wat voor my staan, is te groot, is te groot, Of ons kan sê, met God aan ons kan, kan ons dit inneem. En as jy daar die gedeelte gaan lees, in nummer die, God het vir, in, in, in Joosja 14, kom God en God geef vir, vir, vir Kaleb, die berg Hebron. Hebron het behoort aan die, aan die rees, aan Nar, aan Nak. Hy was een van die, volgens die geskietenis, was hy een van die sterkste en die grootste reese. En weet jy wat in ouderdom krij Kaleb die beloofde land? Sy beloofde is te grond op die ouderdom van 85 jaar. Op 85 jaar, sê die woord van Here, het hy die drie seens van daardie rees Anak verslaan. Op 85 jaar, iets het gebeur in Kaleb sy leven. Ek wil vanmorgen vir jy sê, as jy die belofte gaan vat vanmorgen wat, vir die, wat God vir jy gegeet, gaan jy in Godse ris inbeweeg. Kijk wat sê Hebrews 4. Hebrews 4 vers 1 sê die volgende, hy sê, laat ons dan vrees. Dis is amper as of dit, dit nie vir my sin maak nie. As God kom en sê, laat ons dan vrees. Wat moet ons vrees? Da is das baie goed in ons leven wat mense vrees. Maar hier is een, een ding van hoorde wat ons moet vrees, en dit is wat, woord van die heren sê, laat ons dan vrees, dat terwijl die belofte om in sy ris in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van jylle achter nie. Weet jy wat moet ons vrees? Jy moet vrees om nie in Godse ris in te gaan nie. Want vriende die vijand weet, daar gebeur iets wanneer jy in Godse ris is. Wanneer jy, Kom, by die, as jy op die plek in jou leven kan kom, met die wete dat God is aan jou kant, met die wete dat die vijand kan kom met alles wat in hom is. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Vers 2, Hebrews 4 vers 2, sê die volgende. Want aan ons is die evangelie ook verkondig. Dis nou u en ek. An ons is die wat is die evangelie? Die evangelie is goeie, die woord evangelie beteken goeie nies. Wat is die goeie nies? Verstaan vanmorgen, wat is die goeie nies? Die goeie nies is dat Jezus Christus het aan die kruis gesterf. Ek is vanmorgen verloos nie op grond van wat ek gedoen het nie, nie op grond van my vermoe nie, maar op grond wat Jezus vir my gedoen het, hy het my gewas met sy bloed, dat ek vanmorgen skoen kan wees, ek is vanmorgen gezond, hoekom? Op grond van dit wat Jezus aan die kruis gedoen het, Ek ons moet vanmorgen verstaan, ons bid nie uit die positie om oorwinning te kry nie, ons bid nie vir oorwinning nie, ons bid uit die positie van oorwinning. Ons bid nie vanmorgen vir, vir gezondheid nie. Ons bid uit die posiesie van ons is gesond. En dit wat in ons leven manifest, miskien ervaar jy vanmorgen een pijn, miskien is daar vanmorgen een siekte in jou lichaam, maar hoor vanmorgen, hoor vanmorgen, dit hoort nie in jou lichaam nie, jy is gezond. Gloei dit? Wat is die belofte, wat God vir hulle gegeet? Ek wil dit vir die lees in Deuteronome 6 Dit sê, en as die Heere jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isaac en Jacob met die eed beloof het om jou te gee groot en mooi stede wat jy nie gebouw het nie, huise vol allerhande goed wat jy nie gevul het nie, uitgekapte reenbakke wat jy nie uitgekap het nie, wingende en olijfboome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word. Vrienden verstaan vanmorgen, die oud-testamentiese verbond wat God vir die volk gegeet, was totaal en al gebaseerd op niks wat hulle gedoen het nie. Precies die met die nieuwe testamentiese verbond daar is niks wat jy vanmorgen kan doen, om dit te verdiene, daar is niks wat jy, jy kan vanmorgen met al jou heiligheid, en al jou eerlijkheid, en al jou wonnelijkheid, niks doen om dit te verdiene, dit is, aan God het het aan jou gegeen, God het gesê, Jesus, ek gee dit vir jou, my Seen, Jesus Christus, het al die toren, het al die straf, het al my oordeel het op hom gekom, die straf wat ons moet draag, sê Jesaja 53, kyk wat sê hierbedeus 4 vers 3, want ons, wat gegloe het, gaan die ris in, hy sien, die enigste manier, hoe ons die ris gaan ingaan, is vir morre te gloe, Romeine 1 vers 17, sê die volgende, dit sê die rechtverdige, wie van hier is rechtverdig vir Ons sê, as jy vanmorgen Jezus Christus aangeneem het, as jou saligmaker saligmakende verlosser, is jy rechtvaardig, jy is gewas met die bloed van Jezus, jy het het nie verdiene, God het gekom in jou gewas, en wanneer God die vader na jou kyk, kyk en hy jou dier die bloed van Jezus, hy is jy skoon, die woord van die heren sê, jy is volmaak, ons het het nie verdiene, en nou kom Romeine 1 vers 17, die woord van die heren sê, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe, En vir baie jare het ek gedink, O oh ja, ons as kinders van die heren moet een of ander geloof actie, jy moet jou geloof en actie stel, en jy moet, jy moet iets groots doen, wat een verrassing, die dag toe ek ontdek, dit is nie waarover, dit gaan nie, dit gaan daarover, ek moet dier geloof leven, ek is rechtvaardig, wanneer ek glo, wanneer ek glo, God het het vir my gegee, ek het niks gedoen om het te verdiene, ek wil vir iets wijs vermoorde, Kijk wat sê Bredeus 4 vers 4. Ek lees vir u net die woord. Want hy het ergens van die 7 dag so gespreek. En God het op die 7 dag van al sy werke gerus. Onthou wie toe God die hemel en die aarde en alles wat daarin is geskap het. Elke dag het hy iets geskapen, elke dag het iets geskapen. Kijk wat sê Genesis 2 vers 3. En op die 7 dag... Dit is die enigste dag, ek, ek, ek, ek, ek lees dit so in die woord, dit is die enigste dag, dit is die enigste dag wat God geseen het. So met ander woorde, ris, om in ris te wees, is heilig. Kijk wat sê die woord, en God het die 7e dag geseen en dit geheilig. as jy gaan kyk na die siewe feeste van die Israelite, van die jode, al daar die siewe feeste, die dag van daar die feest, sê Godse woord, sê die jode, dis a dag waarin ons nie werk nie, it's a holy day, dis a heilige dag, ons werk nie, ris is heilig, Nu dit is seker een van die skrifies wat my voor baie jare die meeste geskok het. Het hy die skrif al gelees. En ek kon het nooit verstaan nie. Ek het hier die skrif nooit verstaan nie. En, en baie mens het het vir my probeer verduidelik, maar ek kon het nie verstaan nie. Aan elke een wat het sal gegeef word. Vrienden, dit wat ons vanmorgen praat, as jy besef vanmorgen, jy is in een positie in Christus, as jy vanmorgen belei en sê, ek het oorwinning, as jy vanmorgen kan belei en sê, ek het gezondheid, Godse woord sê, aan hom wat het, sal meer gegeef word. aan hom wat het, sal meer gegee word. Hy sien, ons erf nie vanmorgen die vrystaat nie. Ons erf nie plaas in nie. Ons erf een geestelike belofte. Ons erf iets wat God vir ons gegee het, geestelik, dat wanneer ons ons positie in Christus in die oomlik wanneer jy sê, ek het het, hou op om te sê, ek het het nie. Begin belei en sê, met Christus aan my kant, het ek dit. Ek is gezond, ek is geseend. Kijk wat sê 2 Korinties 8 vers 9. Want jylle ken die genade van ons jylle Jesus Christus, dat alhoewel hy rijk was terwille van jylle arm geworden, so dat jylle door sy armoede rijk kon word. Dis is nie iets wat ons gedoen het nie. Dit is iets wat Jezus gedoen het. Die oomlik wanneer jy probeer gee om reik te word, dan probeer jy staat maak op jou vermoe. Ek moet nou iets gee. Jou werke, jou vermoe, jou... Ach, jyre, help ons. En ons val van die positie waarin ons in Christus is, val ons na laar grond toe. nou wanneer ons gee, gee ons uit die positie van God het vir my gegee, nou gee ek. En die wonderlijke ding van het, is die oomlik wanneer jy begin gee, uit die positie van God het vir my gegee, God het my gesien, dis nie wat ek gedoen het, nie begin God jou sien. Nou kom, die skryver van die boek Hebreeus, en hy sê die volgende, hy sê, laat ons ons dan beeiver, die Engels sê, let as leiber, laat ons werk, laat ons werk, hoor vanmorgen, hier is die enigste werk wat jy moet doen, jy moet werk, jy moet werk, om nie te werk nie, Jy moet werk om nie op jou eie vermoes sta te maak nie. Jy moet werk om nie te besef, maar o, oh, ek, dis ek nie. Dis nie jy nie. Dis God wat jou sien. Dis Godse gins. Jy sê, die vijand is baie slim. Die vijand weet wat Galaties 5 vers 4 sê. Galaties 5 vers 4 sê, Hy wat rechtvaardig wil wees dier die wet. Hy wat rechtvaardig wil wees dier die wet. Die wet spreek van jou vermoe. Hy wat rechtvaardig wil wees dier die wet. Jou vermoe, jou vermoe kan vir jou nie rechtvaardigheid bring nie. Jou vermoe, jou werke kan nie maak dat jy vermoorde die belofte jou eie maak nie. God het het vir ons gegeen. En hierdie hele episode, het plaasgevind, in Kades Barnea. En in Exodus 17 vers, vers 8, sê God die baie interessante ding. En het sê die volgende, daarop het Amalek gekom, om tegen Israël, by Raphidum te veg. Ek wil vir in die, die skrif verdeelte. Hy sê, daarom het Amalek gekom, om teen Israel by Raphidum te veg. Nou die eerste vraag is, wie is Amalek? En die eerste, uh, uh, miskien, dit is die tweede vraag, die eerste vraag is miskien, hoekom het Amalek gekom, om teen Israel te vech? Ravidum beteken risplekke. Baie interessant hier die skrif verdeelte. Ravidum beteken risplekke. Maar nou om hier die te verstaan, moet die mens vers 7 eers lees. En die plek Massa en Meribah, genoem vanweer die toest van die kinders van Huisdraal, Exode 17 vers 7, eh, um, In die plek Massa en Meriba genoem, vanweer die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Heere versoek het, dier te sê, is die Heere in ons midde, of nie? Vrienden, die oomlik wanneer die mens kom en sê, waar is God? Is God in ons midde? Staan Amalek op, om teen jou te veg. Weet u wie is Amalek? Die woord Amalek, bestaan uit twee woorde, is die woord amal en die woord lek. Amal beteken werke. Lek beteken vermoeiend, moeg, uitgeput. Verstaan mooi wat sê die skrif? die oomlik wanneer jy dit bevraagteken was God die oomlik wanneer jy wonder maar is God rechtig in my omstandighede kom Amalek die vijand weet wanneer jy nie in die plek van ris is nie is wanneer jy verloor en dan kom en hy vecht tegen jou en waar waarteen veg jy wat gebeur in jou leven as jy wonder of God daar is of jy wonder of God help werke wat jou vermoei Jy, jy, ons probeer harder jy sê vir jousel, weet jy wat ek moet meer bid, ek moet langer bybel lees, ek moet meer dit doen ek moet meer dood doen, ek, ek moet doorbid, dis jou werke in plaas daarvan om te sê, jyre, dis u en u alleen ek sê nie vanmorgen, jy moet nie bid nie in teendeel Wanneer jy een kind van God is, wil jy meer en meer bid, want jy gesels met God, jy is in communicatie met God, jy is in verhouding met God. Maar die oomlik wanneer jy begin bevraagteken, is die Heere in ons midden, wie van jy het al gevraag, ons allemaal? Ons allemaal het al op een plek gekom in jou leven, en as jou omstandighede die mekaar en alles werk nie uit, en dan wonder jy, maar is God rechtig, waar is God, is God daar nie meer vir my nie? Dan, sing ons da, dan sal ons daar die liekie sing, dan hou ons van daar die liekie, het jy al daar die liekie gehoor, um, God is watching from a distance, God is watching from, het jy al daar die, oh, en is so mooi, God is watching from a distance, en die oomlik wanneer jy sê, maar God is ver van my, ek bid in die plafond vast, ek moet deur bid, ek, ons, ons was daar, ons moet deur bid, ons moet, moet vast, ons moet God soek, En al daar die ding is wonderlik en is reg op sy tyd, maar wanneer jy dit doen om, om, om iets te bereik, Jezus sê nie vir nie in Matthäus, Matthäus 11 vers 28, het staan daar die blaaieke van nie, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is, kom na my toe allemaal wat amal, Dinge wat jou moeg maak, dinge wat jou uitput, kom na my toe. En die oorspronklike Grieks sê dit, die volgende, dit sê, Jezus self as persoon gaan jou ris gee. Hy sê vriende, die oomlik wanneer ons Jezus toelaat, die binnen ons lewe, bring dit ris in jou lewe, bring dit kalmte, bring dit vrede. Kom na my toe, allemaal wat verboeid en belast is, ek sal julle ris gee. Allemaal wat amal, allemaal wat moeg is, allemaal wat vech. En in 2 Peters kom die woord van hier en hy sê, genade en vrede vermeerder door die kennis van God en Jezus. Het jy al daar die schriftje gelees? door die, die kennis, die Griekse woord epignosis, wat betekent om God intiem te ken, om God Godse karakter te, as jy weet wie God is, gaan jy weet, hy wil vir jou ris gee, gaan jy weet, hierdie God wat tegen jou kom, en tegen jou staan, en jou aanval, en jou moeg maak, en jou uitput en jou wil verteer, en jou tot niet maak. In Genesis 3 vers 8, as ek reg is, een van die mooiste skrifies, ek hou so van die skrif, en hy het die stem van die Heere gehoor, Adam en Eva, terwyl hy, hy wandel in die tuin, in die aandwinkie. Het is my een van die wondigste dinge van God. God sê nie van Adam en Eva, luister Adam en Eva, as jy die list sê, so eenmaal in een maand, of eenmaal elke twee weke, kom besoek my nie. God, ga na hylle toe, toe die volk Israel in Egypte was, en hulle is bezig om strooi fijn te trap, weet jy waarvan spreek strooi, strooi spreek van jou werke, jou vermoe, jou arbeid om iets te verdien, ons is toch so en dit is nie waar van ons nie, ons is so bezig, oh jy is so bezig, jy is so bezig, jy vergeet van God, jy is so bezig met jou oie werke, en God kom na hulle toe, en, en, en kom na Mooses toe, en die brand in die bos, God kom na hom toe, God is amazing, God is wonderlik, getrek uit in die in die woestijn in, en God kom na hulle toe, in een wolkolom, en een vierkolom, hulle bly in tente, verfief hoor hom. Hulle bly in tente. God kom en hy sê ek woon binnen in die tent van samekoms. Ek bly in 'n eenvoudige tent. Kom God en hy sê ek bly saam met julle in die tent. Die laaste boek in die Bybel, Malagi, van die Ou Testament. Na die na Malagi is daar 'n die slim mense praat van 400 jaar 400 jaar van stilte. Daar is 400 jaar van stilte wat God nie praat nie, wat daar nie profete is nie, waar die stem van God nie gehoor word nie. Selfs in daar die tyd word die bloedlijn van David word adde, arm, in Joosef en in, in, in Maria. En wat gebeur met Joosef en Maria? in die armste tyd van hulle lewe, kom God, en Jezus Christus word gebore, hy word gebore in armoede, in een stal, verstaan vanmorgen, dat God kom na ons toe, en ons omstandig heete, jy mag vanmorgen sê, maar God, het, God, God is ver van my af, nee, God kom na jou toe, In die nieuwe testament, in die nieuwe verbond, kom God na ons toe, dier die kruis van Jesus Christus, en hy dra al ons ongerechtighede, al ons tekortkomming, die pijn wat jy ervaar, het God gehaad, die verwerping, die seer wat jy ervaar, God het het ervaar aan die kruis, hy kom na ons toe, hy is nie ver nie, dis die vijand wat vir jou vertel, God is ver, want hy weet as jy, as jy sê God is ver, dan kom Amalek om tegen jou te veg dan kom jou werke, dan kom jou vermoe, en jy probeer werk, en jy probeer werk, en jy, werk, en jy krij niks reg nie. Vrienden, hoor mooi vanmorgen, ons staan vanmorgen op precies die plek, as waar Kaleb, Joshua en Caleb gestaan het. Daar is een wereld daarbuiten, wat sê, jy moet meer doen, jy moet meer doen, jy moet meer doen. Daar is een wereld daarbuiten, wat sê, God is ver, God gaan nie antwoord nie. En is nie so nie. Terwyl Kaleb, Joshua en Kaleb sê, met God aan ons kant, kan ons al die reese verslaan. En God geef daar die jong man van 85 die vermoe om die reus te verslaan. Ek wil die vanmorgen uitnooi, ek wil die vanmorgen aanmoedig. Kom in Godse ris, vat vanmorgen die belofte, verstaan vanmorgen, hoe kom hy die, kom hy die volk 40 jaar in die woestijn in, ge, geswerf, en hy het allemaal gesterf in die woestijn. Hy het nie die beloofde land ingegaan nie. Hy is dood in die woestijn. Hulle kinders en hulle kleinkinders het in die beloofde land ingegaan. Hulle het nie. Almal wat gemurmureer het, het gesterf. Verstaan wat het gebeur. En selfs, terwyl hulle onder Godse oordeel was, het God saam met hulle geswerf in die woestijn. God is vanmorgen by u, saam met u in die omstandighede. Moe nie die leen van die vuilend geloof te sê, God is ver nie. God is by jy, God is saam met jy. Kies vermoorde om die belofte te vat. Hebrews 4 vers 1 sê, Vrees om nie in die ris in te gaan. Ons gaan in die ris in, want ons gloe. God is able. Die boodskap waarna jy pas geluister het, is dier pastoriaan Bota van die AGS Ligheis in na aangebied ons vertrouw dat jy dit leersaam gevind het. Kontak om gerust vir enige navra by 072 352 2138. Die heren sien jy. Ek soek na jy Ek roek na jy Ek verlie Is my vader is my Heer ek van God soek na I ek ek wil I ken is my vader is my Heer en ek van God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 wat verstaan en ek om sê by voeten en ek kom leen in jarems ek hou u vast met als in my want is die in wat verstaan ja is die het verstaan.